Bigarren unitatea, B atala. Telefono deiak 2. Astizar bai esan, Gaixo, Bilboko bulegotik deitzen dut. Begoña jar daiteke? Orentze bertan atera da. Zerbait esatea nahi duzu? Bai, esan mesedez, ordenagailuekin arazoak izan ditugula eta ezin izan dugula txostena gaurko bukatu. Bi har pasatuko dira teknikariak eta bihar arte ezin izango dugu bidali ondo dago, mezua idatziko diot. Eskerrik asko. Agur.